Tólti kapli. Um þessar mundir fór Jésús um sáðuland á Hildardegi. Lærisvinar hans kenndu hungus og tóku að tína kornjöks og eita. Þegar farið sé að sáðað, sáðu þér við hann. Lít á. Lærisvinar þínir gjöra það sem ekki er leifta að gjöra á Hildardegi. Hann svaraði þeim. Hafðir ekki lesið hvað Davið gjörði þegar hann hungraði og menn hans? Hann fór inn í Guðus og þeir áttu skoðunum brauðin sem korki hann nýjum mennans og enginnum að prestarnir máttu eita. Eða hafið þeir ekki lesið í lómanunu að prestar van helga skyldardæin í musterunu á skyldardugum og eru þó ánsaka. En ég segi yður, hér er meira en musterið. Ef þeir hefðu skilið hvað felst í orðunum Miskun sem við viljum ekki fórnir, myndu þér ekki hafa sakfellt saklösa menn, því að mannssonurinn er herra hýldardagsins. Hann fór það að nú kom í samgundu þeirra. Þar var maður með vissna hand og þeir spurðu Jésu, er leifilegt að lækna á hýldardegi þeir höfðust kæra hann. Hann svarar þeim, Nú, einhverjuð er eina saukind og hún fellur í grifi á Hildarþegi. Mundið hann ekki taka hann og draga upp úr. Hver miklu er þó maðurinn, saukindin í fremri. Það er því leifilegt að gjöra góðverk á Hildarþegi. Síðan segir það við mannin, réttu fram höndina. Hann rétti fram höndina og hún varð heilsum hinn. Þá gengur farið sérðin út og tóku sama ráðsin gegn honum hvernig þeir gætu náð lífi hans því þér jesús var þæs vís fór að hann aðan margir fyltu honum og alla læknaði hann en að laði rétt á við þá að er gjörðu hann eigi kunnan þann í réttis sem sagt er fyrir mun jesayas spámanns sjá þjón minn sem ég hef útvalið minn elskaða sem sál mín hefur þóknun á. Ég mun láta anda minn koma yfir hann og hann mun bóða þjóðunum rétt. Egin mun hann þráttan í hrópa og egin mun rúst hans heyrast á strætum. Brákaðan reyr, brýtur hann ekki og rjúkandi hörkveik mun hann ekki slökva. Unsan hefur leitt réttin til sigus. Á nafn hans, Mönu þjóðir þar vona. Það var færðið til maður haldin yllum anda, blindur og málus. Hann læknaði hann, svo þinn dumpika talað og séð. Allt fólkið var furðu lostið og sagði, hann er þó ekki sonur Davís? Þegar farið sér, heyrðu það, sagði þér, þessi rekur ekki út yll anda, nem man með föttlingi þingi bells þebs höldinga illra anda en jesu vissu hugsunir þeirra og sagði við þá hvert þar ríki sem er sjálfu sér sundur þykkt legst í auðn og hver sú borg eða heimili sem er sjálfu sér sundur þykkt færi ekki staðist ef satan rekur satan út er hann sjálfum sér sundurþykkur hvarri færi ríki hans þá staðist Og ef ég rek yllu andana út með fulltingi belsebúls, með hverju reka þá yðan menn það út, því skulu þeir vera dómarar yðar. En ef ég rek yllu andana út með Guðs anda, þá er Guðs ríki þegar yfir yður komið. Eða hvernig fær nokkur brotistinn í húsins sterka og rænt föngumanns, Nefn að hann áður hinn sterka, þá getur hann rænt hús Hver sem er ekki með mér er á móti mér og hver sem sapnar ekki saman með mér, hann sundur dreifir. Þessum að segja hver sind og guðlastun verður mönnum fyrirgefin en guðlast gegn andanum verður ekki fyrirgefið. Hverjum sem mælir gegn mannsinunum verður það fyrirgefið, en þeim sem mælir gegn heilugum anda verður ekki fyrirgefið, horki í þessum heimi nýja í hinum komanda. Annað hvort er tríð gott og ávöxturinn góður eða tríð vont og ávöxturinn vondur því af ávöxtinum þekkist tríð, því er nöðuru kýn Hvernig geti þér sem eru vondir gott? Afgnaður hjartans mælir munurinn. Góður maður ber gott fram úr góðum sjóði, en vondur maður ber vond fram úr vondum sjóði. En ég segi yður, hvert ónýttju orð sem mun mæla, munur þeir verða svara fyrir á dómstegi, því af orðum þínum myndu siknaður og af orðum þínum myndu sakfeldur verða. Þá svoðu nokkur fræðimenn og farið sér að við hann. Mistari, við sjáðu gjöra tákn, hann svaraði þeim. Vond og ótrú kynnslóð heimta tákn, en eigi verður henni annað ták gefið en tákn Jónas af spámans. Jónas var í kviði stórhjælisins í þrjá daga og þrjárnætur og eins mun mannsonun vera 3 daga og 3 í skaut í jarðar níu jæfmenn munu koma fram í dómunum á samt kynslu þessari og sakfella hana því að þeir gerðu iðrun við prétikon Jónassar og hér er meira en Jónas drottning suðurlandamenn rísa upp í dómunum á samt þessari kynslóð og sakfella hana því að hún kom frá endi mörgum jarðar að heyra speki Salamons og hér er meira en Salamón. Þegar óhritt andi fer út af manni, reikar hann um eyður hjóstur og leitar hælis en finnur ekki. Þá segir hann, ég vil hverfa aftur í hús mitt þaðan sem ég fór og er hann kemur og finnur það tungt, Sópað og príkt, Feran og tekur með þessi sjö aðra anda sér verri og þeir fara inn og setjast þar að og verður svo hlutur þess manns verri eftir en áður. Eins mun fara fyrir þessari vondu kynnslóð. Menan var enn tala við fólki kom móður og bræður. Þau stóðu úti og vildu tala við hann. Einhvern sagði við hann. Móður þín og bræður standa hér úti og vilja tala við þig. Ég svo svaraði þeim eru við að mælti, er móður mín og hverjir eru bræður mínir? Og hann rétti út höndina yfir læri svinna sín og sagði, hér er móður mín og bræður mínir. Hver sem gjur vilja föður mín sem er á himnum, sá er bróður mín, systir og móður.